щоб стати великим червонобоким яблуком, як з маченки виростає ціла маківка, як росте весна з маленької беззахисної квіточки серед снігу. Тої пам'ятної осені, 50-го року, якраз на Дмитра в старій сільській церковці, збудованій без єдиного цвяшка ще у XVI столітті одріздва Різдва Христового, хрестили і автора цих рядків, що через багато літ напише про Соломійну долю, і малий хлопака мирно собі посопував на руках у хрещених батьків і прокинувся та заверещав здивовано лише тоді, коли батюшка впустив його у водичку, хай і не вельми холодну. А перед тим разом з іншими односельчанами стояла на праздниковій відправі Соломія і дякувала Богові і Матрі Божій, і Дмитрові Святому, заодно задаровано їй радість, і просила не забирати неї. Про ту радість повідомити Вадимові довго не одважувалася та таки сказала, як уже сніг присипав загорєни перед святом Катерини, коли приїхав її коханий і запросив до клубу, щоб разом з другими передовиками і начальством відзначити день Сталінської Конституції. Ну, подовгій і нудній проповіді їхнього директора, того, що грамоту Соломії вручав, по коротких словах Вадима про щастя жити в такій чудовій країні, під зорею Сталінської Конституції, направився актив до сільради, де вже стіл був накритий. Ну, тут і шепнула Соломія Вадимові, щоб не дивувався, бо пити їй вже не можна. Чого? У мене буде маленький, а, може, маленька. Он як? Правду кажеш? Чого б я брехала? Та ти ж молодець, молодчина! Він стис Соломіні пальці, глянув на неї і побачила, що очі у Вадима справді щасливі. Нахилився, зашептав. Та за таке не гріх буде й випити, за двох чи за трьох, після тосту за товариша Сталіна, звичайно. Соломія тихо засміялася. Вона почувалася подвійно щасливою. Цілий вечір. А того вечора Вадим вперше відкрито провів її додому і вже біля воріт сказав. Мушу тобі признатися, що я ще офіційно не розлучений з колишньою дружиною. І побачивши, як спохмурніла Соломія, ти не гнівайся, солечко, так сталося. Але завтра ж я в крайнім разі з понеділка візьму відпустку. Я ж цього року ще не був у відпустці, і поїду та подам на розлучення. Думаю, що нас розлучать швидко бо ми вже не живемо разом більше двох років. Правда, я все не вив її сина від першого шлюбу, але йому вже більше десяти років, та й Марина сказала, що я їй не потрібен. Марина, то твоя жінка? Так, була жінкою. Нас поєднала війна. А потім довго розказувати. Я зрозумів, що не кохаю її. Попросився аби мене направили в іншу область. Ну, і тут, на Волині, зустрів тебе. Я, як коли рік тому до обласного центру забрали в обкомпартії партії, попросився знову сюди, у ваш район, бо знав, що мушу тебе побачити, мушу бути біля тебе. Тепла хвиля, Розлилася у Соломійних грудях. Наче потеплів і цей зимовий вечір. З захмар визирнула зірка, дивилася на них обох. Соломія запросила Вадима зайти до них, пообіцяла, що чаєм з малиною напоїть. У них смашна така малина сама збирала. Ходімо. Вадим відповів, що зайде до її оселі через кілька тижнів просити у її батьків руки і серця. Так і сказав. Руки і серця. І спитав, як звати батьків. Антін і Соломія трохи здивовано відказала. А по батькові? Антін, Антін Дмитрович і Соломія Прокопівна. Ну, ти гаразд, тоді й чаю з малиною спробую. Баночку для мене прибережеш? Я прибережу? А як же? У нас ще цілий десяток є тих банок. І не тільки з малиною, а й з ведмедями та чорницею. І журавлини кисленької заготовила. Дитя ти моє, сказав Водим, зворушений соломійною безпосередністю. Ти, мабуть, ласунка, признайся. Трохи люблю, солодке. Колись вельми мед любила. То ти ведмешка, а не соля, пожартував. Я джмалини любила, а він трохи не такий, як від пчів, і похвалилася. Мене навіть сестрою джмалів у дитинстві називали. Яке ж ти справді дитя? А Вадим пригорнув її. «Господи, я ж міг тебе не зустріти, але страшно, як подумаю. Ну от, і ти Бога згадав», – сказала Соломія. До слова вийшло. Хоча бабуся і дідусь були віруючими. «Були? Ну, бабуся і досі є в селі живе, а дідуся...» Розповім якось, його перед війною не стало. Були поцілунки на прощання. Вдихала Соломія запах його губ і шкіри, і не тільки горілку чула та одеколон. Він її коханий пахнув особливо. Так міг пахнути тільки справжній чоловік. Через два дні... Ведось Петрович сказав Соломії, що Вадим велів передати, поїхав у відпустку на рідну Чернігівщину. Інше вона знає. І подивився значливо. Соломії було байдуже, як він там дивиться. Тепер мало значення тільки чекання. І той день, коли Вадим повернеться, добре було б свята разом зустрічати. І Різдво, і Старий Новий рік, і той новий, як у їхньому селі казали, Совєцький. На Новий рік Вадим ще не з'явився, а за два дні перед Різдвом прибігла з колгоспної контори посельна Ганька і сказала, що Соломку кличуть у контору, при тому строчно, о відповідь на Соломіне, що з новика якесь совещання, дали б хоч перед різдвом спокій, якось дивно посміхнулася. І от повіла, та ні, не совещання, Лічно, Федось, голова кличуть, товариш Без, а в нього стиха чомусь гості. Гості? здивувалася Соломія. Я тут при чим. Це то з райковому гості? Та ні. Жінка якась, по-наськи, по-городським, так вдягнута, пава хоч куди. Ну, може, із райкома. Я там не розбираюсь, та я побігла. Це разом підемо? Біжи, скажи там, зберуся і прийду. Невідомо чого, та коли вдяглася у праздничну одежину, а за тим гриву свою пешненьку пшеничну розчислила, Щось у соломійних грудях тенькало, іначе, наче холодок пробігав. А збиратися було тре, і далі вдягатися. — Ти ж геть зблідла, соломко, — мама Соломія стривожена, що трапилось. — А що могло трапитися? Соломія здвигнула плечима, у люстро зиркнула, Маленького чубчика з під хустки теї, що Вадим подарував, випустила. Хтось там приїхав. Мой не по мою душу, а мой по мою. Бо ж збори колхозні скоро, казав голова, і якесь совіщанє на десяте число намічене. Ну, певно, й кличе того, я Жланкова. Ну, то чого волніруєшся? Тобі ж не мона. Я спокійна, мамо. Мама вже знала, що донька носить під серцем дитя. Трохи дорікнула, а більше зраділа, бо знала, як то соломка хоче дитину мати. В контору, дорогою до якої то пришвидчувала ходу, майже бігла, то ледве -лед ноги переставляла, ввійшла сама не своя. Ждуть, сказала Ганька. Постукала і війшла. Привіталася до двох зразу, бо в кабінеті голови сиділа жінка молода ще, десь одного віку з Соломією, на вигляд, мо трохи старша, роздягнута, у в'язанім платті кольору молока, що після кипіння плівкою покривається, як була постоїть. Висока, в два боки на стовбурчена копичка – Білого-білого волосся, наче б видовжувала неї миловидне, підфарбоване і нарум'яне на лице. В кабінеті колишній кімнаті хати виселених куркулів гірчаків добре напалено, тепло, тож не дивно, що красива, аж очима хочеться погладити пухнаста біла шубка гості, висить на вішалці коло дверей. «Ну, ти наша Соломка, той Соломія Антонівна», – зрадів глава. «Тико дивно, якось, мов би, тягар бозний якийсь плечей скидав».